Бо починається пожежа. Спершу кругом горить земля, поміст і залізо, тоді тюбітейка і волосся на голові, одежа й само повітря, помножуючи муку до пекельної незносимості. Потім згорає сонце і місяць, все, по несвітському згорає і мучить найдужче. Здається, нема кінця паланню всього-всього, аж зрештою жар вливається всередину істоти, одночасно спалюючи ваготу. Більшу, ніж вся Вселенська ніч, коли проблиснула думка. Жеврій біжить мені в жили і всередину кісток. Я нищуся весь огнем, я гину, я розриваність моти. Втратник білого стовпав прозорості. Стинається з нестерпної судоми, аж поки зором втрачає нарис, і скови впали золою, а сторожі зникли. Тоді по тремтах останніх відсвітів пожежі бачить, він в сивато-сірій одежі, руки блідні як сніг при скляній виноті сусідства і відчутно немає ваги в тілі. І ніби хтось покликав. Повернусь до приходу, хто ви і чого тут? Повинні вас відчинити, радіє Зіна, а з нею Вен'ямін, бо маємо ключі. Пробують відімкнути шлагбаум, але від того він і сам, обсипаючись, як попіл, пада. «Ідіть сюди, ви вільні. Наші близько ждуть. Спішу щасливо бути з вами. Спішіть, бо ждуть, – наказує Зіна, – а тут зміниться». Приглянулись до постаті, що відділяє від скляної збудови огноодежність, обличчя під машкарою, і закричали «Он, бережіться, то ваш мучитель!» Тоді зауважив приявця і до нього. Катував? Не пригадую. Нема. Ідіть до нас, приятелю. Багато радости, ідіть. Радости, перепитує постать. Для мене в вас? Глум. Дивіться, що міг мати і що попереду зробив, показала постать на переміни в збудові. Але він, не глянувши, знов запевняє. Помиляєтеся. Навіть ні найменшого знаку. Коли подивився, аж примлів, Де світилося днем І коронністю Все обвуглене. Жаль, недомучено, кричить постать, Тепер скінчу, маю силу. Кидається карати, Але її спиняє розколи на землі, двоє, як прірва. І від того наляк, Ач розділили, Проти помсти, але дістану. Де твій другий початок? Грозиться, вийнявши лезо з над грудей. Воно розростається, коли кличуть Зіна і веньямін. Мерщі й звідси, скоро тут підніметься буря. Але він, мов приріс, і оскаржує прияву. Розбито мені світло, в грудях біль якийсь нестерпний, від навіву корчить жили в грудях, стало темно. Стовночі опритомнів і, ступивши трохи камерою, пристигає в болісній. Незваженості. Як зустріну той час? Непевна спроба. Западає з вечір. Густіше присмерк серед Тополь, недалеко від електричної селовні з фігурними обрисами і високими дротами до тюрьми. На збіччі дороги до неї поспішають мовчки Таїса, Зіна і Вен'ямін, аж зрештою зближаються на коротку відстань і стають при визначених прикметах призначеного місця. «Тепер вертайтеся», – наказує Таїса, – «я дожидаю сама». «Скоріше, бо он вони надходять». «Їх вигадка необачна, в недобрий ризик для всіх», – тривожиться Вен'ямін. «Але не відмовляю, нехай так, якийсь шанс». «Для тебе я зробила б однаково», – притишено признається Зіна. «А мені нема іншого способу!» Таїса нетерпеливиться, поглядаючи на надхідні постаті. «Бо я згорю без діла жтучі!» Вен'ямін схвалив. «Я розумію. Вимушений крок проти безпорадності!» «Ідіть!» – звеліла вкрай стурбована Таїса. «Вони близько і не повинні впізнати, якщо невдача, мимоволі вплутати вас!» «Зіна, стримайтеся від шкоди людям!» Машини ніщо перед порятунком безвинного, відбудуються, ждем тебе навіть всю ніч Обоє прискорено відходять в сутінях через незабудовану ділянку, коли Таїса приглядається до постати, що блищують з протилежної сторони